Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým čedníkům, když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dřív, než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto. Otčenáš, jenž si na nebesích, posvěť se jménu tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes,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 ani váš otec vám neodpustí vaše poklesky. Slyšeli jsme slovo Boží. Vy se tedy modlete takto, říká Ježíš, v úvodu do modlitby Otče náš. Někteří církevní otcové to vysvětlují tak, že Ježíš v modlitbě, kterou nás naučil, schrnuje vlastně všechno, za co se máme modlit. Jinými slovy, že modlitba odčenáš opravdu zohledňuje všechny oblasti, všechno doslova, co je důležité a co patří do obsahu našich modliteb jako takových. Takže jsem četl už i takový komentář jednoho z otců, ve kterém dokonce nabádá věřící, aby se modlili jenom tuto modlitbu. Samozřejmě takhle to Ježíš nemyslí jistě. On sám se modlil jinými slovy osobními, k otci, například v decemanské zahradě, u svatého jana v evangeliu máme také několik dalších ježíšových modlitev k otci. Takže jistě i podle jeho vzoru se můžeme modlit srdcem našemu nebeskému otci to, co je v souladu s boží vůlí. Ale. Ta modlitba otčenáš by pro nás měla být vždycky alespoň takovým vzorem. Já nechci teď v rámci jednoho kázání rozebírat celou tuto modlitbu. Vy ji dobře znáte. Ale chtěl bych apelovat na vás a i na sebe samého, že je třeba opravdu vnímat tu modlitbu jako modlitbu důležitou, kterou se nemáme modlit jenom jako nějaký kolovrátek ale skutečně ji prožívat. Skutečně vnímat ta slova, která tam jsou, protože jsou to slova samého Ježíše a opravdu obsahují to nejdůležitější, zač se máme modlit. říkal bych vám i sobě, abychom pak zakusili to, co ta modlitba slibuje. Že to, co se tam, o to, co se tam modlíme, se skutečně stane. Ne říkáme na konci modlitby očenáš slovo Amen, staň se. Ale ono to slovo se dá taky přeložit stalo se. A tak přeji vám i sobě, abychom měli takovou víru, která nám umožní modlit se pravdivě tuto modlitbu očenáš s tím, že Uvěříme, že to, zač se modlíme, se skutečně stalo už, protože Ježíš nám to slíbil.